Radio Obrente, abra a túa mente. Xa moita lería, deve ser paciente. Escoitanos en Radio Obrente. A radio canaliza presente. Que se move no teu ambiente. E mira pola nosa xente. Benvidos ao primeiro programa de Radio Obrente. Novembro 2014. No primeiro programa trataremos os seguintes temas. Nos contarán as novas do alumno de segundo da ESO e os de primaria. Alumnado de 4º da ESO nos contará a xenda cultural Alumnado de 4º de primaria nos falará da diversidade Alumnado de 3º de primaria fará unha entrevista á mestra de educación especial Alumnado de 1º de ESO contarános un conto a miña irmán Lola Alumnado de 3º de primaria nos un poema de Pau Casal titulado Eres unha maravilla O alumnado de 5º contarános a historia da celebración do xemaín O alumnado da ESO lerá contos inscritos por eles inspirados no Samaín. Os consellos publicitarios serán a cargo de alumnados de segundo de primaria. Axenda cultural O mércores 28 de outubro, pola tarde, celebramos o Samaín cunha tarde moi divertida de concursos e frases que gañou a aluna de terceiro de primaria Ana Gizasola Prutsova e o de playback a aluna Paloma López Peña. No concurso de cabazas, o premio para a máis original foi para a obra Winnie the Pooh, por Nara e noa de 5 anos. A cabaza máis artística foi Vieira Marín, de Daniel e Eixeira Rodríguez, de segundo e sexto de primaria. O mércoles 5 de novembro festejamos o Magosto. Houve unha xincana de xogos populares no patio e castañas asadas para todos. Gañadores do concurso de trompos 2014, modalidade de descachar. Eso, Andresa Beijón e Santiago Castro Meis, terceiro ciclo de educación primaria. Anxo Ares Torres, segundo de ciclo de educación primaria. Antón Meis Martínez, primeiro ciclo de educación primaria. Dylan Leiro Vidal. Modalidade de malabarismos. Eso, Santiago Castro Meis e Arón Ortigueira. Terceiro ciclo de primaria Xoxe Anxo Ares Torres Segundo ciclo de primaria David Suárez du Durán E primeiro ciclo de primaria Dylan Leiro Vidal gañadores, eh, gañadores do concurso Que baile o trompo Do primeiro ciclo de primaria Mariña Camiña García E do terceiro ciclo de primaria Lucía Pampín Echave Gañadores do concurso de debuxo Que baile o trompo Primeiro ciclo de educación primaria Mariña Camiña, segundo de educación primaria. Terceiro ciclo de educación primaria. Lucía Pampín, sexto de educación primaria. Educación infantil, 5 años. Isaac Dopazo. Lola Domínguez. Lucía Martínez. Isidro Rodríguez. Recomendamos ver el vídeo de Cuerdas de Mies Goya 2014. Recomendamos el blog de reforzo del no, Colegio Abrente. reforzoabrente.blogspot.com.es Conto Todos Somos Diferentes por Eric y Anabel Cornago Todos Somos Diferentes Cuántas gafas de diversidad y ahora mírate en el espejo. ¿Qué ves? Es ti. Único. Proba a buscar a alguien igual a ti. No lo vas a topar porque todos somos diferentes. Todas las personas y también todos los nenos y nenas son diferentes. Esto es genial. Porque todos somos distintos. Hay diferentes xoguetes, diferentes cores, diferentes profesiones, diferentes actividades, diferentes idiomas. Por exemplo, non a todas as persoas le gusta o mesmo. Non todas as persoas poden facer o mesmo. O mundo é como un arco da bella onde todas as persoas viven xuntas. Todos temos un aspecto diferente. Non hai dúas persoas que tenen o mesmo aspecto. Hai nenas loiros hai nenas morenas, Hay ojos marrones, hay ojos verdes, azules o negros. Hay personas grandes, hay personas fuertes y fracas. Somos diferentes en cuanto a nuestro género. Podemos ser diferentes creencias religiosas o no creer en ningún dios. Somos diferentes de edad. También a nuestras familias son diferentes. Hay diferentes hay diferencias As cousas que temos, temos diferencias que poden verse a simple vista ou non. Son diferencias que poden, que poden formar parte do noso origen ou da nosa historia, do noso aspecto, do noso aspecto da nosa forma de ser. Nos diferenciamos da nosas costumes, na nosa forma de vestirnos, nos nosos gustos, na, no, na nosa forma de falar e de pensar, nos nosos tempos de aprender. Unas cousas nas que destacamos. Todas as nosas diferencias non fan ser persoas únicas, porque ser diferentes é algo é algo común, tan común como atopar follas secas no en outono. Seguides coas gafas de, da diversidade postas, porque tamén somos diferentes para aprender. Todas as persoas teñen sempre que aprender. A, e todas precisan ajuda para aprender hai persoas que aprenden moi deprisa os números hai persoas que aprenden moi de despacio a bailar hai persoas que aprenden moi rápido a montar en bicicleta hai persoas que aprenden moi despacio as letras que rapi que é Que é ser rápido ou ser lento pode ser rápido comoa un caracol, porque tamén o caracol pode ser moi rápido ou lento comoa un coche. Porque tamén un coche pode ser lento. Coas gafas da diversidade da igual ser rápido ou lento. O importante é seguir aprendendo. Se sabes moitas cousas, está ben. E se non, as sabes todavía, as aprenderás pronto. Como aprende? Como aprenden os nenos? Os nenos aprenden xogando. Xogar con outros nenos é diver. É divertido. Xogar xunto con outros nenos produce alegría. Os nenos axudan a outros nenos xogando xuntos. Temos que aprender que todos somos diferentes. quizáis te preguntes cómo, siendo tan diferentes, podemos ser iguales. Esto quiere decir que, por más diferentes que seamos, nunca las nuestras diferencias pueden servir para que alguien o un grupo se crea superior a otro destandolle posibilidades o quitándolle o que le corresponde por derecho. Entre todas y todos podemos hacer un país más igualitario e solitario. ¿Qué pasaría si todas y todos fósemos iguales? o mundo sería aburridísimo, ¿no? Pero, por suerte, no es así. Todas y todos somos diferentes, tan diferentes somos que os que parecen exactamente idénticos Tampouco o zón. Que pasa cando nos quitamos as gafas da diversidade? Podemos rechazar a unha persoa por ser diferente, porque é máis lenta ou máis rápida, por ser máis baixa, por ser máis alta ou baixa, por, por ter máis xoquetes ou menos. O rechazo é moi feo, non rechacemos nunca a ninguén. Todos necesitamos cariño, que nos digan cousas boas, que nos axuden cando o preci precisamos, que xoguen con nos. Se alguén te trata mal ou te molesta, te, in, te insulta ou, ou se burla de ti por ser única como te sentirías e eso chamase discriminación e cada vez que sucede todas e todos perdemos algo, cando discriminamos, nos podemos perdemos de coñecer e, e enriquecemos con outras persoas. Se somos discriminados, temos o dereito a reclamar que esta situación deixe de ocurrir. Se opinamos mal de alguén sen tomarse o tempo de coñecelo, isto é injusto e ademais non non estamos perdendo de conocer a persoa que temos ao noso lado. Radio Orente xe día alegremente. Concellos publicitarios. Caramelos Aurente, para cuidar os teus dentes. Perfume número 8 costa pouco eh? e xeira moito. Se mesmo. En a Isabel Castro. No colegio Brent hai un aula de educación especial que significa aula de educación especial é unha clase máis dentro dun colo ordinario, solo que se traballan cousas diferentes e con nenos diferentes. Que tivestes que estudar para Traballar nesta aula? Eu estudiei eh, magisterio eh, na especialidade de educación especial e ademais psicopedagogía pero tamén hai mestres que estudian pedagogía ou incluso psicología Que alumnado acude a esta aula? Pois os alumnos que acuden a esta aula son nenos que polas súas dificultades non poden seguir o ritmo da súa clase ordinaria e necesitan outro tipo de recursos. Usan os mesmos libros? Eh, sí que poden usar os mesmos libros, solo que moitas veces temos que adaptar as actividades, os enunciados, a forma de facelos. Eh, noutros casos, utilizan eh, libros máis sinxelos ou adaptados para o que sabe o que sabe cada nene. Moitas gracias, Isabel Castro. Non se marchen, non se marchen todavía, hai máis. Añe, aprende, eu gustarei a xente. Concellos publicitarios. Se si compras canzoncillos máis, conocerás a Superman. Se compras cadeiras confortable, serás máis amable. A miña irmá Lola. Son Xavier, teño 10 anos. Son un gran porteiro xogando fútbol. Gústame moito ler contos e teño un irmá, Lola. Estou aquí para contarche unha cosa. pero antes presentareixe a Lola. Lola é a miña irmá pequena, ten oito anos. É divertida, tozuda e pecosa gustalle moito bailar e escoitar música. E segun contan algúns adultos, os médicos mestres e a veces os meus pais ten unha discapacidade intelectual. Cando escoitei por primeira vez a discapacidade intelectual, me puxen a buscala, sobre todo porque pensei que a miña irmá tiña algo, algo que eu non tiña e sentía curiosidade. Así que me pasei días mirandoa mentre dormía, mentres comía ou buscando debaixo do seu vestido, entre o seu pelo, dos seus zapatos, e nada, non atopei a discapacidade intelectual por ninguna parte. E que logo non me enterei que a discapacidade intelectual non é algo que se leva posto, como un sombreiro ou unhas medias de cores, ou que se vexa como as pecas ou os seus ollos oscuros. Non, a discapacidade intelectual é a consecuencia de algo que lle ocorre mentras estaba crecendo na barriga de mamá. Ninguén sabe por que pasou iso e tampouco é culpa de ninguén. É como unha dessas cousas que ocorren de repente sen que ningún as espere. Cando como cando hai un ceo azul e de repente chega unha tormenta. Os meus pais se deron conta de que Lola tiña unha discapacidade cando era pequeniña porque non facía o mesmo que o resto de bebés ou que eu mesmo que son o seu irmán maior. Cando teña a súa idade, así que parece que naceu con ela. A discapacidade non é unha enfermidade, non é algo que se te tomas un xarabe se cura, non. Iso aprendín porque contou un meu avó un día que eu estaba moi triste, porque ao principio eu cría que Lola estaba moi enferma, porque os meus pais a levaban moito ao médico. E estaba moi preocupado, pensaba que se non tomase Atopaban o medicamento que necesitaba se poría peor o que como era a miña irmán quizás tamén me podería pasar a min. Pero non é así. O avó contoumo moi ben. A Lola facíanlle tantas probas para saber o que tiña e saber así como a sudarla. Que non ía a ocorrer nada malo, nin con ela nin comigo, porque a discapacidade non se conxa. Para entender un pouco mellor o que é a discapacidade intelectual, será mellor que nos fixemos na palabra. Dis significa que hai alguna dificultade. É seguro que xa se sabes o que significa capacidade. Se refire a todo aquilo que as persoas somos capaces de facer. As persoas temos un montón de capacidades. Podemos camiñar, correr, falar, cantar, bailar, contar, querer, axudar, cuidar de nos mesmos, imaginar, lembrar... Un montón. É imposible facer unha lista. Bueno, dicir que todas as persoas son capaces de facelo todo quizáis é algo exagerado, porque quem máis quem menos ten alguna dificultade para facer algo. Eu mesmo son un excelente porteiro para o meu equipo de fútbol e xa o contei, pero dáxeme fatal de buxar. O meu pai conduce moi ben, pero é incapaz de saber que lle corro o coche cando non funciona. Pois as persoas con discapacidade intelectual tamén teñen capacidades e dificultades, como todos. Pero para que entendas un pouco mellor, as súas dificultades están sobre todo nuns aspectos concretos. O primeiro, podería ser a compresión. A Lola, por exemplo, cóstalle moito entender como funcionan as matemáticas, entender que o zapato do pé dereito é distinto do do esquerdo, ou comprender cando lle falan rápido é de cousas difíciles. Lola tamén ten dificultades para comunicarse coas demais persoas. A veces é difícil a se non a coñecedes ben, ou non sempre contesta lle preguntas. Tamén lle costa aprender todo o que se enseña na escola e algunhas cousas que se aprenden fora da escola. Por iso, ten a unha profesora de apoio, que lle axuda a entender mellor e a facer as tarefas da clase. Pero non te creas que Lola solo ten dificultades. Tamén sabe facer moitas cousas, algúns, incluso o mellor camín, poñer a mesa, por exemplo, ou codar dos seus xoguetes ou manter ordenada a súa habitación. Debido ás súas necesidades, Lola conta con moitos apoios que lle axudan as operanas. Os apoios poden ser cousas, como os dibuxos que temos na nevera e que axudan a Lola a saber que ímos facer hoxe. Pero, sobre todo, son persoas, que axudan cando o necesita. No cole tena a maestra de pollo, logo está a logopeda ou os, os meus pais. A verdade é que meus pais pasan máis tempo con Lola que comigo. Fano porque ela necesita máis axuda a camiñar en algunhas cousas. Agora xa o entendo, pero antes me enfadaba moito. Eu tamén quería que mamá me acompañara a todas partes ou pasara máis tempo ao meu lado pero supeño que crecín e agora tamén son eu o que axuda a Lola en algunhas cousas Na miña clase non hai ninguén que teña un irmán diferente como Lola bueno, está Laura que ten un irmán que veu do China e moi diferente pero pola súa cariña redonda non é como Lola por iso ás veces dome algo de apuro que mamá viñera con ela ao meu cole ou que mis amig amigos viñeran a coaxe xogar. Como Lola é diferente, algúns a miraban con curiosidade ou facían preguntas. Eu non tiña gañas de dar explicacións. Incluso tiña vergoña porque eu tamén me sentía diferente. Axudoume a non sentir vergoña, darme conta que, en realidade, todos somos diferentes. Lola tamén o é, que as súas limitacións e as súas capacidades. E, sobre todo, Agora xa podo explicar que é o que lle ocorre a Lola. Ten unha discapacidade intelectual e eu a quero como é. Radio Obrente Consellos publicitarios Se vas á perruquería preciosa, sairás como unha rosa. ¡Galletas besadas con sabor a empanadas! ¡Un perlón de aquí! perdí! Poema de Pau Casal Título Eres una maravilla Cada segundo que vivimos Es un momento nuevo Es único único universo Un momento que nunca volveré a repetirse Es que ensinamos a nuestros fillos les enseñamos que dos más dos son cuatro y que París es la capital de Francia. cuando les enseñamos también o que son? Deberíamos decir a cada un de ellos, ¿sabes qué es? Es una maravilla. Es único. En, en todos los años que pasaron no, nunca hubo otro neno como a ti. Las tuas pernas... Os teus brazos, os teus áxiles dedos. A maneira en que camiñas. Podes chegar a ser un Shakespeare, un megalánxel, un Beethoven. Tes capacidade para calquer cousa. Si sí, és unha maravilla e cando crezas serás capaz de Causar dano a outro que é eh, como a ti, unha maravilla. Debes traballar todos, debemos traballar, para facer do mundo algo digno, dos seus fillos. Radio Abrente, rapaz, abra a tua mente. O Samain é a festividade de orixe celta máis importante do período pagán, que dominou Europa até a súa conversión ao cristianismo. Na que a noite do 31 de outubro ou 1 de novembro celebrase o final das colleitas na cultura celta, era considerada como o ano novo celta, que daba comezo coa estación escura. É tanto unha festa de transición paso dun ano ao outro como de ap apertura ao outro mundo. E a etimo losia gaélica e significa fin do verán. Practicada dende fai máis de 3000 anos por pobos celtas que poboaron toda Europa e tiña como finalidade reverenciar os antecesores. Descríbese como unha comunión cos espíritus dos defuntos, que nesta data tiñan autorización de camiñar entre os vivos, dándoselle a xente a oportunidade de reunirse cos seus antepasados mortos. Para manter os espíritus contentos e afastar os malos dos seus fogares, deixaban comida fora. Por os amaín era costume valeirar as cabazas, colocar velas dentro e tallalas a xeito de cabeza. Esta celebración converteuse no día de todos os santos e deu orixe o actual Halloween. Radio Brentes escoita suavemente. A historia do Home Lobo Era unha vez un home que vivía só na súa casa. Era o típico home que sempre está enfadado e nunca quere falar con ninguén, só co seu gato cabaciña. Normalmente, no día de Halloween, o home vestía o gato de cabaza, pero esta vez o gato non cabía no seu disfraz, así que o matou, quitoulle a pel e despois puxoulle a unha cabaza. Na noite de Halloween, o home estaba metido na cama dormindo cando de súpeto apareceu unha sombra dun ser que non se podía ver. A inexplicable sombra achegouse á cama e dun berro espertou o home e díxolle: «Venho a dicirche que non estivo ben o que fixeches coa túa mascota» Dixo a inexplicable sombra «Anda, non me venhas con parvadas e vaite da miña casa antes de que teña que botarte fora» Dixo o home moi enfadado «Maltrataxe os animais, así que agora sufrirás as, as consecuencias» «Entón, o ser meteuse dentro do corpo do home» transformando-o en lobo. Os nenos pasaban moi felices pola casa do home a pedir caramelos, pero íanse berrando e chorando debido ao terrible aspecto do home. Dende esa noite todo o mundo o empezou a chamar o home lobo. De aí ven a lenda dos homens lobo. Dace da noite. Juan, está pasando algo moi raro na miña casa. Estou xa e escoito o rido fora. Marta, ten cuidado, igual é unha persoa que te quere matar. Juan, isto non ten nada de graza, en serio Que me estou sostando de verdade Vou mirar a ver que vexo Juan, non me gastes estas bromas Para quieto, sei que esti Leva tú a chaqueta do equipo Como vou ser eu, estou, se estou na miña casa Digo a verdade, non son eu Vale, entón como explicas o da chaqueta do teu equipo Ten posto teu nome Juan, para xa, por favor, que faz? Marta, que non son eu, que está facendo do me? Non sei Están no meu xardín dando voltas Acábame de mirar, ese rostro non era normal Estou callando moito medo Escoita, Marta Colle o teléfono, chama a policía e contalle todo o que sucede Que lles digo? Non sei Dillo que estás mirando ou que está pasando Vale, pero non, Juan Non está o home, acabas de desaparecer E estabas acercando a entrada a miña casa Non o vexo Marta, tranquila Agóchate en algún lugar onde non te poido encontrar Onde? Non sei Normario ou donde sexa mellor. Juan, está aquí. O home está aquí. Que dís? Estou no escuitando. Está a chamar. Que está dicindo? Escoito o pouco, pero está dicindo. Marta, salte onde esteas, tarde o cedo a tu Ben, está tranquila. Non pasará nada. Juan, está moi cerca. Non pasará nada. Confía en min. Está na, na habitación. Escoito o falar. Vale, non fagas ruidos. Marta, estás... Contesta, por favor. Nos da antiguidade, nos paramos xa olvidados, vivía un bo príncipe que miraba polo futuro do seu reino. Aos ollos dos súbditos era boa persoa, pois sempre pensaba no ben para o seu pobo, Pero o príncipe tiña un oscuro pasado que desexaba que nunca ninguén descubrira. Un pasado que, que aterrorizaría as máis tebiles das criaturas. Ainda que o homem xa o deixara atrás, sabía que co tempo as accións que fixera nun pasado volverían a atormentar, de maneira que, da, que danaría os seus seres queridos. Pasados os anos, o príncipe casou e tivo unha familia con dous fillos, un varón, o pequeno e unha filla, a maior. Todo parecía ir ben para o príncipe, pero unha noite pasou o inevitable. O berro dunha persoa rompeu o silencio da noite. O príncipe despertou con rapidez e saiu a ver que pasaba. Recoñeceu o berro da súa filla e correu tanto que chegou antes que ninguén habitación do ocidente. Cando entrou, viu o horroroso panorama da mutilación dun corpo, o da filla. Cando chegaron os gardas do castelo, o príncipe empezou a chorar, mentres que algúns soldados entraban na habitación. O príncipe oxou a vista para non asistir máis á imaxe, pero que viu, entón non o melloraría. Nochando o corredor e na habitación, había pisadas como as dun lobo, pero as marcas da parede, da habitación e da porta non correspondían. Eran demasiado grandes. O príncipe colleu un par de gardas para seguir as marcas do, seu, do ser que matou a filla. mentre o resto dos homes mandou-nos a proteger os civis a muller e o fillo. Seguindo as pisadas, vía como na xente do lugar cundía o terror e isto recordoulle ao pasado que sufrira. De repente, deu de conta de que as pisadas desapareceran, que estaba no punto máis alto do castelo e que vía todo redor. Como todos escapaban os refuxos de castelo, entón decatouse de que dende ali vía a porta do seu cuarto e deu conta de que a porta estaba aberta, e non gabía ninguén protexéndoa. Correu cara a aitación, pero xa era tarde. Na porta estaban todos os corpos dos soldados, casi todos decapitados. Outros cun gran corte no pescozo, e no interior solamente estaba muller, con graves feridas na espalda. O fillo non estaba. O príncipe mirou por toda a habitación, pero non atopou. Cando se deu conta de que a venta estaba rota, mirou por ela e o único punto onde poderia ir, ido, ter ido ao monte. O príncipe collou as 60 persoas e dirixiuse cara ao monte, deixando o castelo prácticamente desprotexido. Ian con certa distancia para abarcar máis terreo, pero sempre vendose entre eles. O príncipe atendía a todos os lados ata que se catou de que o que estaba ao seu lado desaparecera. Mirou cara atrás e ali estaba, de pé. Coa mirada perdida cara ao horizonte, sen moverse un centímetro, o príncipe desefundou a, a espada mirando cara a todos os lados, por se pasaba algo, mentre se acercaba o home que aí estaba. Chamou uno varias veces mentre saía acercando, ata que cando estaba ao lado del tocoulle coa punta da espada, e como tocou, o corpo en entrese e cabeu a chão. Correde, berrou o príncipe a pleno pulmón. Nos momentos seguintes oíse o berro dos soldados. Como se algo se estibera aterrando, acto seguido empezaron os demais. O príncipe buscaba o seu alrededor alguén, pero non atopou a nadie. Só, só a nada. De repente, os berros cesaron e empezou un ruido que volvía a o príncipe, que caía o chán ao intentar localizarse de onde proviño o son. Cando se levantou, non escoitaba nada, solamente un leve xemido detrás del que lle recordaba a respiración de algún ser. Escuitanos en Radio Abrente Consellos publicitarios Se compras bolis de amarca horte, terás sorte Vas oirás maruxa, as que usan as luchas, ja, ja, ja, ja, ja. As novas. 16 de novembro, Día Internacional da Tolerancia. O espírito da tolerancia é a arte de ser feliz en encompañado. Tolerancia, acción e efecto de tolerar, respeto ou consideración cara ás opinións ou prácticas dos demais, aínda que, que sexan diferentes das nosas. As persoas intolerantes caracterizadas por querer impoñer a súa vontade a toda a costa Ignoran, por exemplo, aos demais e reaccionan con agresividade e violencia frente a quen lhes opoñen. Nelson Mandela foi un heroico político sudafricano coñecido no mundo entero pola súa loita incansable pola abolición da discriminación da poboación negra no seu país natal onde levou a cabo unha batalla sem tregua pola que pasou 27 anos a cárcere. Tras a súa liberación, foi elegido presidente da República de Sudáfrica nas primeiras eleccións libres e democráticas que se celebraron en toda a historia de dito país. En 1993 foi concedido o Premio Nobel da Paz en reconhecimento á súa loita pola igualdade de direitos dos negros sudafricanos. Mandela será recordada sempre polo seu triunfo contra un sistema de goberno intolerante É insusto e constitúe un exemplo de todo o que se pode lograr En defensa do respeto e a dignidade das persoas que o merecen Lembra que a todos nós Todos nós Loita Dereito dos nenos e das nenas. A non ser discriminados. A ter seguridade social. A ter nome e nacionalidade. A ter comida a casa e médico. A ter cuidados especiais cando os necesito. Se hai emergencia, os nenos son os primeiros. O amor e a familia. A educación. O bo trato. A educación en a intolerancia. Deberes dos nenos e das nenas. Respetar aos demais. Respetar aos pais e maestros. Respetar as opinións. Portarme vendo o cole na casa. Respetarme a min mesma. Dicir a verdade. Respetar o oh, medio a mente. Ser unha boa cidadana. Quero temáis, quero, quero temáis Que a tortilla de patacas con xamón Quero temáis, quero, quero temáis Cada vez que me la taxa o corazón Quero temáis, quiero, quero, quero temáis Que a tortilla de patacas con xamón Quero temáis, quero, quero temáis Cada vez que me la taxa corazón Maite, sai tú, maite, maite, sai tú Que a tortilla de patacas con xamún Maite, sai tú, maite, maite, sai tú Cada vez que me late xo corazón que te máis, quero, quero te máis Que a tortilla de patacas con xamún que te máis, quero, quero te máis Cada vez que me late xo corazón